تکونه تا... یانی د کبیرینا اڤا الله سبحانه و تعالی د کبیرینا عقم کئ خواغه سورۃ کئ چې اذا لم تكن عن استحلال چ کله شړ هلال او ککم شڑی کبیرہ حلال او گانا لنو والا استعال و بیا حلال گانا دا غی کفر دے او سڑے وربانی کاثر کی گی شارحا یو سوال چکر کئی چې دا افان کبیرہ دا خوبه ما سبقہ کہ دا خبره ذکر شوی و وایا پھر ما دون ذلك لمن یشاء من الصغائر والكبائر مخکہ دا مسئلے ولا ذکروا د دې بیا ذکر کولو ته ضرورت تا څه دې دیو د دو وجو نه ذکر کړه یو د دې وجو نه دا ذکر کړه چې مخکہ د مغفرت انوان ورکړې شوی ووا. او اوس دا ثابت سوم جالا واخذاون کی مواخذاون کی پځم اپ گنا سکو نني سي نو لا گسانګه په دې باندې اطلاق د مغفرت کیږي نو په دې اطلاق دا عقم کی دویم زم د دې باندې چې دا اذا لم تکون عن استحلال دغه عبارت را روان ده اذا لم تکون عن استحلال چکاله عن استحلالنی شداد جاری مجدور و پروشیشی متعلق شی شداد جاری مجدور و پروشیشی اگر متعلق ایک سو لیکن ڈی ج کی صحیح خبر ادا نہ چه دې کبيري تخصيص تضررت مشته بلکه ک عبارت وی له و وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْعُقُوبَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَلَكِنْ بِدَءَ عِنِ اسْتِحْلَالِ حَلَالِ نَغَڑی بیا چاهیه صغائر هو او که چاهیه کبائر هو ځکه سره صغیره حلاله غړی ناپم کافر کیږي کنه نو د دې استحلال تعلق د کبیره سره خو یوازینی نو دیو جنا اکثر جامعنا بارت بداسی بے چه ویغفرو مادونہ ذالک لی من یشا من السغائری والکبائر سغائری اوکا کبائری نو اللہ تعالیٰ اوتا سیشے کئے ویغفرو او دا دیس رجائے ویعفو اللہ آفا کئی چکلنی یان استحلال حلال نگڑی نو اللہ اوتا آفا کئی نو جدا سی لقصی بے چدا چې لفظ سي واېلې نو دا بډېر جامع معنی السو دا بهتر لفظ دي دا مذکور کومه سبق کړی مګر بیا مې اعاده وکړه چې معلومه شي چې ترکه مؤاخذه چې على الذنب ترکه د نیولې مؤاخذه په ذنب د اټلاف اټلاف کیږي په دې د لفظ تعفوي لکه څنګه چې اټلاف کیږي په دې باندې لفظ سماوه مطالب دا ماده را کې متعلق شو ور کور دا کور یاله م تا استحلال. اول استهلال کفر ان استهلال او کفر ده لما فيه من التکذیب زک په دې کې تکذیبی هغه چې منافی ده چا سره د تصدیق سره دا د فرسوال کې کې را استهلال ولې او کفر ده دا استهلال ولې کفر ده نو وای دا استهلال زکه کفر ده چې ایمان عبارت پر تصدیق نه او په استهلال کې تکذیبی نو تکذیب کوم متصادم ډیر تکذیب سره نو معلومه شوه دا خبره کله ایمانه نه لري و په هاذا فدیرا په دې سره چې مسله د استحلال تکو پر ویلې کې چې د کبارو یا رسو غايرو حلال غړي استحلال دایې کو پربه نو په سره مونږه تاویل کو دا نوصوص چا هغه دلالت کوي په تقلید او همیشو والدع ورساتو فن نار قور کې گم و چې دا خبر راغلی چې عصاد با همه په پور که او اعلا سلب اسم ال ایمان عنهم ایا آغا نصوص چه پایی که دارا راغلی سلب دا ایمان راغلی سلب دا چار راغلی دا ایمان راغلی نو منگه پدیبانی سی شکو داغی تاویل منگا دا سکو دا غی تاویل منگا دا سکو لگا گورا من کا سب سیئتا وحاتت بی خطیعت فولائک اصحاب الناریون فیها خالدون دن خالدون لگ سراغلن نو داده مطلب داره چې دا سوکو یا بلکل احاتو کی تسیئت بلکل فاتی شي نو دیکھا پھر دے یا چی سوک حلال گرنی یا په کومو کې چې دارا غلبی لا یز نې ځاني حين يزني وهو دا ایمان سلب تر غلله نو دا پار رسول کې تر غلله چې هغه سره مستحیل او حلال ګڼي دې کې خدای څخه شت پاتې و ثابت و ثابتت للرسل والاخيار في حق اهل الكبائر مولانا دا په د اخریه مسئله لا اګه درکه شفاعت او بپا قیامت کې کیږي او کنه بكي نو اول شفاعت دا دا شفاعه ندي يا وتر يا شفاعه شفاعه څنګه وال وشفع والوط شفعان الشفع لقش وشفع والوط نگورا یو تاقی یو تاق میوی تاق عددی یو تاق عدد میوی جفتی تاقی یو جفتی تاق ایت تین پانچ ست نو وغیرہ جفت دو چار چی آٹ دست نده شفاعت تم شفاعت کویچ پدی دا واتر نشی تحقیق انا دا واتر او دا تاک نہ چفکیگی وہشی کنا زست زفارہ شو نه نو وہش کنا نو زک دی تے شفاعت زک دی تے شفاعت قیامت کو تقریبا 15 شفاعت نہ کی حدیث کی راوی یہ شفاعت بہ ہدائی کیا حالت شروعی آبانه شروع کې دا شفاف خاص ته پیغمبر پورې Zeemana shafaat te che khalq ba bi hisab bi kitab jannat te zidaire para tam khas te peyambar pore dram ke samaara shafaat te cha shafaat ba da de la para kee che jahannam ke sene khala عجیب جهنم نه راوزی جنت تا جنت کې داخلی شي یعنی د خپل بد او کمزور عملونو په وجوه باندې ال تکيتي او دا رنگه او شفاعت سره په درجاتو ده درجات لري نه داشه کوم شفاعه ته هغه پیغمبر هم کښنه اودا رنگه وا اولامام کښي اودا شواهدام کښي حدیث کې ترتیب دا سراغلنے اول نا ذکر دی انبیاء دعیم کی ذکر دی علماء او درعیم کی ذکر دی شہداء نو دا سی قسم خلق و چشے کے دی قیامت قورت مانی شفاعت دن شفاعت کے اختلاف اہل زنط والجماعت وی وی دا کبائر و دا پا شفاعت کیگی نو دست و غائر و دا پارا پا طریقہ اولا دو اما خبر ادارا. وایه ما چه بعد شفاعت و قبلی کی او باز شفاعت با با و قبلی نہ باز او جو باز وقبولہ مش معتزله په دې مسله کې خلاف کې معتزله خاصانه خبره ده معتزله وای وېو کباړ کی چا بغیر د توین افاظی دغه د مغفرت قائل نه وي او که صغایر کړی او زار د کبایر نه ساتل نه اغا کثان او صغایر هم څه حیثیت نه لري اخاصم اللهای کا طاری نه ورګي د دې پني نو چې دا مسله ده نو طریقه او لا باندې شفاعت نه کیږي په طریقه شفاعت څه لوي شي دا کسبه خالی نه څوک شفاعت واري یا و مرتکب د کبيري یا يا بنوي کو بلا توبه مړو زه جهنم دي شفا غو نه نيسې اکه مرتکب د نو د صغيري او صغائر او ځني ساتلو د کبائر بیا نبي اېقاف دي جائز نه پر صغائر باندې نو په دوار صورتونو باندې د مستحق د چان نه د شفاعت نه ولا خيار ورث لك بحق اهل كبارو کې بمې با بالمستفيز مینه الاخبار او مستفيز مینه الاخبار لاندې تمشور لكل ذقدر خبره به مقام کې ده مستفيز دو معناګانی دي يا معنا خبر متواتر خبري مشهور خبري مشهور چې تاوي هغه ته تا خبري مستفيزم وایي دښه دوه معنا مستفيز ته وایي پدری و قرونو که قرن اول ثانی سالف که کسانی خو رنگی لکه لس کسان پاول که دست پدویم که نو لس که دست یا پینزب ای اتا اتا اتا, اتا دست اینو دیتو بلکی که مستفیزه نو بیا با دا مستفیزه دا مشهور پا منز که نسبت اموم خصوص مطلق جی مستفیز با خاص مطلق جی و مشهور با آمون خلافا دا پر اسوال که دا مسئله بجرته اتفاقی آداب و بدهی مسئله و بدهیات کې خواه اختلاف نئی اگه خواه مسئل نواقع کی گی دیوه نمو تزل خلاف تی دا ممنی دا علامه سبقه چه مخی دیوشیریم چه جواز دا افی ادا مغفرات پا غیر شفاعتنا دی وی کی گی منگ وی کی نو په شفاعت سره په طریقه اوله او د دی پنیز بانه لم معلم یا جوز لم تا ار کاله کې داوډان دې مغفرت روانو نو دا انګې لم تجس شفاعتم جایز نه دي زموږ نه پاردا کول لا او واستغفر لزم دې اے پیغمبره ته استغفار او قاعده دې د مؤمنانو لپاره استغفار او او استغفار د شفاعت نو دغه شفاعت مانه طلب د مغفرت دکسر ټول مؤمنانو ته شامل له پټولو مؤمنانو کہ اهل کبایر دی واجب شفاعت او شفاعت ادا کول دنا فما تنفعهم شفاعه الشافعين پس نه په منر رسیدې ته شفاعت د سفارش کوونکو اي مولانا د کافرانو الله یو خص درجه ذکر کړي چې فما تنفعهم شفاعه الشافعين دي ته شفاعت ته سفارش یانو په ځان نو چدی ته نرسته نو د دې په مقابل مؤمنان د نو معنا اداره چاري ته نرسته جاغو ته نرسته نو دوتې اسلوب د دې کلام دلالت کوي کو ثبوت د شفاعت په الجملہ والا کده نشي نو لما کان بیا بنوي د نافي د نافع الى شفاعت د کافرانو نا په قصد د تقبيح د حال د ديكي او دا تحقیق دا ناو مې د دې د کې معنی بیا به سمانا نه وي شفاعت پیدا نه رسوله نو الله تعالی خدای تخبیح حالي ذکر کوي بیا خدا خبره مشترکه وا د مومنانو او غیر مؤمنانو کې چې یو مشترکه وا نه بیا د غی خاص تشکر و لیکي خو معلومه شوه چا یې بایده نه رسیدي ا مؤمنانو تبه رسیدي زکه مې سندره موقام او تقاضا د دې کې اي وسبت دي د داغدار کی به ما یا خصهم باغشی چاغه به پوری صحیح خاص نه به ما یاهمهم و غیره نهغه کافرانو ته او غیري کافرانو ته چې مسلمانانی نو دي کې عام نقصان نه ذکر کی دا خدای په عامه خبر راغی نو دي اغه عامه خبر راغی ته ثابتېږي خاصه وليس المراد وليس غرض دا علامه موصوف دا پر سوال عازل د دا سوال داره چې مونږه دا خبرو کله په دې سره یو سوال ختم شو سوال سوال کوي اے اهل سنتو تاسو چې کوم راډه او معتزله وبانه وکړه تاسو چې کوم نو دا هو تاسو په طریقې د مفهوم مخالف سره وکړه ا مفهوم مخالف کو څه نه دی زکاته روان چاته نه 15 صحیح نو په طریقې کې د مفهومه مخالفت کا معلومه شو چی او میرا رو ترث صحیح دیوې دا استبدال موږ په طریقې ر مفهومه مخالفت سره نه وکړې بلکې دوران دغه خبره عرض شو چې اوسلوب د دې کلام دالې پرې خبره چې تقیس په صرف د ادم شفاعت تر کا فرارو پوری دا د اوسلوب کلام نراپته لګي ان ذا دې تقبیح حالی ذکر کې هغه به الګ پایا تکمیل تور شي چې دا مسئله دارک دي شي په دامنګه مسئله او دلیل نه نه قائم کړي په طریقې مفهوم مخالف نه یې مراد چې تعلیق د حکم بالکافر دار دلالت کوي په نافیده موادا حتی چې دا سوال وارد شي چې دا خبره خو حجت کېدلی شي په علامه صاحب چا باندې یعقول چا قائل د مفهومه مخالفي نو دا اس پالونه مسی کے دے لے اوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شفاعتی لیا علی کبائر وہ شفاعت پر قیامت پر ز اہل کبائر دپارے دا یاد حدیث شریف ته دی ا بو داود ذکر کرلے ترمذی ذکر کرلے وه کی ذکر کرلے اور حضرت ارن مالک رضی اللہ تعالی خدای په حوالہ باندې ذکر کرلے دا رنګ حضرت جابر بن عبد الله ناینم د رنګ تی دبلہ میا باسرہ جلل تعالی علیه وسلم اومر رضی اللہ عنہ د دین ذکر کړل الله ما به حقی حضرت کعب اور عمرم ذکر کړل دانش مالک نے ذکر کړل دا رنگ مس که منغه صحابه منگا وې د چا شفاظ مت کړي قیامت رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی اهلل کبائر زبا داخلل کبائر من امتی یا وا اهلل عظائم یا وا اه زبا د قیامت اور ز اهلل کبائر اہل الطہ د دې خلکو د پارا ورځ څوک ومه د قیامت ورځ باندې با سفارش او او مشهور نہ مشهور دی بلکې حدیث په باب سفارش کې متواتر المعانی لري متواتر المعنا دي ته وای چې کپا غ یو لک سر ډې را حدیث نشنی راغلي خدا ټول الفاظ چې ټول را ټول کې دا چې مقصد دی او معنا ده نو هغه ټول یو رګه یادا کوي دته متواتر المعنا اتواتر بالقدر المشترک تواتر المانا اتواتر بالقدر المشترک لکه سجاعت ته حضرت عالی صخاوت تا حضرت حتمتی وغیرہ وقتا جتل موتازلہ موتازلہ و دلیل نیولنے فمثل دا قول در الله اللہ واتا خویر اگا یوم اندہا غور لا, لا تجزی نفسن عن نفس شیعہ چی بدل با نشی ورکولی یا نفس تا بل دسی دستیشی یاو ذم ولا تقبلوا لهم شفاعا ما ولا تقبلوا, تقبلوا منها شفاع قبول من شيدن عن درم مال الظالمين من حميم ده ظالمان و ده باراب گرم دوست ني ولا سفيه يطاع النبي و سفارشي يطاع چاغمك الشفاعه ده گورا ده قسم دلائل شو کو ده دينا جواب داره واست تسلیم د دلالت د دینه عل العموم پچابه نه با په عموم باندې پسته دلالت د دینه عموم فل اول مانا مانا چې دا کما نوشو استاوی چې دا دلالت کې په با عموم باندې اول منمنه په دې باندې او سوال نه چې دا څنګه نه باندې پدغه مشکور نوشو کې نکر په سیاق باندې کې وا ډا اڅلوي کې مونږ ویل چې ناګرچې په سیاق دناپی کې واقعي هغه مفید دی عمومي مڅنګ به نه مانی ځوابدارې چې دا ناګرچې په سیاق دناپی کې واقعي مفید دی عمومي دا خبره اصلي ده دا وځي نه لا ځکه چې په ناګرا خدختې مبهم د پاره راځي انفه د فرد مبهم هغه اداګې نفه په انتفاع د کلو افرادو سره کیږي دا اصلي خبره ده دا وضعی خبره ده نو دا دین مخالفات رادلی شی چه نکره پسیاخ دینا پی که واقع شی ادام فیده را عموم نشی نو دا خبره ممکن ده زکر دلالت تری په عموم دا دلالت اقلی ده دا دلالت وضعی نده ایک او که اما نما چه دلتا که عموم ده نو دا عموم ضرورین ده چې دا اشخاص باره شی تیک دا عموم ده پپ هر شریده پره باد سینہ یا اوم په اسمانو کې یا اوم په تا کې په یو زمانه کې با شفاعت کیږي او په بل زمانه کې با په کومه زمانه کې چې الله اذن لري ور کړې شفاعت وکيږي په کومه زمانه کې چې انبه کېږي اچا الله اذن ور کې شفاعت وکيږي من ذلذی یشفا عنده الا عنده الا باذن په یو زمانه کې با نكيږي او بل زمانه کې والاحوال ذکرانګه بسکه په احوالو کې یعنی باجه احوال باداسي چې اغه اغه احوالو کې باندې کې یا احال نه چې د الله تعالی طرف نه او قضیه حکم شي چې د ور سره راوځينا نو په دا حال کې بیا به شفاعت نکږي یا نور بحث باندې انو یجب او کدا طول او مانم نو واجب ده تخصیص ترې د کفار سره کدا ټول خبره ومانه آیات دلالت په عموم کوي فاتنا عموم پی لاسخاصه بلا ذممه فلاحوال له بیا مو ته تخصیص لري د کافران سره جمعان بین العدله چې ټول ادله او کومایر کې دا جماواله راشي نو دا نوصوص کې واتقو یوم اللات زینقسن النفت الشیا او غیره کې دلته کې به دا خاصی پا کافرانو پوری ارکارا چی اصل دا افیر شفاعت ثابت و فادلی قطعیو دا کتاب اللانا وی اخوان قصیب کو قرآن کی رازی سنت و اجمانا نمو تذیلوی چی عفو بکیگی دا صغایرون مطلقان دا چانا او دا کبایرون افیر بس تا چانا او شفاعت دا شفاعت سربا زیادت تا چارازی او دا دوارا قبری ندیسی شیری او ارجاولا خبره ده زکات تایب او مرتکب د سوغیری چې ساز ظاهر کبيره نه اخو د دې په نظم مستحق د عذاب نه دي نو عاقبه معنا اور کې دیمه خبره ده نو نصوص د لارته په شفاعت په معنا د طلب د عقبی من الجنایت للجنایتنا معتزله او تاویل تا ګوره مولانا معتزله وای وای په نصوص کې په نصوص کې جو سو په رضا خبره ذکر کړه چ الله تعالی اپ کو خیر صغائرونه او الله تعالی اپ کو خیر کبائرونه اپونو سوس کیدا خبرې دی چې الله چې سفارش پر قبل شفاعت وکيږي نو دې معنی دارا د دې معنی به اپ کو او د کبائرو د اپ چې عبادت توبه ار شفاعت معنی چې زیادت ته ثواب ته جا دوی دادوار خبری غلطی نی ذکر چه سو غیر خو اندکم که سر ازان ساتی رو کبایر رو نا نو آقا خو در سر از گریپ پینشتی نو عفوی سمانه لیری عفوی عفوی سمانه لیری اوار که دادوی اما خبر ادا چه شفاعت پا معنی دی زیادت تسواب دا خبر غلط تر که نصوص لگا وست اغفر واللمؤمنین والؤمنات دا دلارد کې په شفاعت په معنا د طلب د عفو من الجنایت لري جنایتنا چې عفو به د جنایت څخه کیږي دا معنا نه چې زیادت تچا به کیږي د ثوابه په دا ډول خبرې د دې شیری باندې اهل کبایر د مؤمنانو نه دی به همېشې نه پور کې اگر کبی مرشی په غیر د توبې نه مرشی بیا به همېشه تل تر تل, تل, تل پور کې نه له فر پهمن عمل چا چې عملو کپنداندیرې یو زې د خیر وکو دغې نتیجبه وې او شخص ایمان عملې خیر دی ممکن نه دی چې شړی وې جزذاه قبل د دخول د نار نه بیا داداخلل شار تا ځکه دا خبره پاتلهلهبلاجما پهط نه پس مطم شخود منن نري د ور نه یو صل عمل نو او د دنیا غلاګالې کو ک کو په غیر د توبی عمل شو. نچ مرشو ن دے وسہ تمپور جہنم کی ف اللہ تعالی بے بیراو باز ولے بےراو باز قران کری چچا پاندازی ر دا زارے عمل خیر کو نوغہ یارہ او د نفسی مان د پزرکی د عمل خیر دے نو کی د عمل خیر دے نو خامہ قاد د نتیجہ بده دی سماره بوندکے قدید سماری مند کو لو د زاین نی دی دو طریقے نی یمادار چچا دا گناونه د پهلار چې جهنم جا... ته د ولاسي جنت ته اللهونه وصل کړي او خمه دی وو چې بیا پهلار شي جهنم ته وصل تر طلبا اله سي نو دا خبره خو باطل به لجمع نه کیدا دا باطل به لجمع نو دا حق بل حق به لجمع پکاره دا هغه دا چې د په اول نه جهنم ته لاړ شي او لقالته چې درا کپر نه خیره او با شي هغه نو دا چې وته نه عمل کیږي و د اخره او شي او بیا واپس جنت کې داخل کې نو دا خبره حقه شو چې دا اوله باطله شونه د سچې سره ورته شو. ورنشي. النفسي مانده مال خير ده. ممکن دې چې هغه وینه سزا مخکره دخول د نار نه او ورته نه ته اول جنت تلاق شو سو تیر کی دا داخل شو ورته دا خبره باطل به اجماع چه ده باتله بلجمه ده فتاعی پس متعیر شو خروج من النار دوور ده او لکدا قل دا اللہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیب و اللہ المومنین و المومنات اللہ و ادکل دا مومنان و دا مومنات و خضر صرا دا جنتونو اللہ صرا دا دا جنتونو ادا قل ان اللزین آمنو و عمل الصالحات اکانت لهم جنت الفردوسی نزولا الى غیر ذالک چې د کې چې مؤمن د اهل الجنت تابع به د اهل سره داغه جمع کیه دی لته شیرا د الله قطعیه کی کې په چې هغه په معصیت سرانی ایمان نه جانا د ایمان مولانا طریق استداره چې وعد الله او المؤمن یا ان الذین امنوا وامروا بالصالحات دلته امر الصالحات ذکر راغلی از آمین اس فالحاته که دا مطلق ده جو سڑی ارتکاب دا کبیری کڑه یاو که نئی کڑه یو سڑی ارتکاب دا کبائی کڑه یاو که نو معلومه شو چې مرتقب د کبیری دا احلی جنت نره دا خبره از منگه سی شیره مطلوب دا دا گوره طریقه استدلال داره ان اللذین آمون و خلقی مومنان و آمین اس فالحاته نو عاملې به هیڅ کړي بیا ارتقاب د کبایرو کړي او غیر ارتقاب د کبایروي ارتکاب کړي ارتقاب د کبایروي کړي او غیر ارتقاب د کبایروي نه کړي خو دې لپاره جنت ته نو دا لخص مطلق دی نو جماعت د نو معلومه شوړه خبره چې جنت ته بلا خلکا واعظنمدار بیا خپل دلیل وای وي خلूद پنار نار اعظم د عقوباتونه نه او دا ګرځول شي ورته جزاد کو فراغت اعظم د جنایاتو دا نوکه جذاور کې شي په دې سره غیر کافر تا دا به زیادت علاقه درل جنایت شي فلا يكونوا عتلا نو دا به شي شي نشي دا به اده نشي مونږ نه ما څه ګورې دا قسم خبره کوي دوی دا څه قسم خبره کوي وی وايي یا سرید کبیره او کاته وې د همیشه به کم دیږي جانم کی وایي نو همیشه جهنم خو سازا دا چا دا دا عظیم جنایت عظیم جنایت سوک دی کفر او دا چاڑی عظیم جنایت نرے کرے او سازا د عظیم جنایت ورک نشوا نو د عادر او انساف تی کدا سازا بی قدر جنایت ناتا را نو چیز جاتا دا نو لحاظا سنور کولے کی ها میں شب آور کی خلود پنار کے عظم دعوی القوبات او دا کردو لے شویر اجازا دا کفر چاره اعظم د جنایتو ده نو کبا دور کې شپديس کی زغیر کارتا دا ب زیادت شپقدر د جنایت زدا عدل <سؤال> نشو د شین نشو عدالت نشو صلی الله علیه و سلم